Innan vi startar den här podden så ska vi bara berätta att Skolsverige finns på iTunes, på Soundcloud, på skolsverige.com. Och där på vår hemsida så kan man också läsa mer om hur man gör för att bidra till den här podden. Hur man kan skicka in en bild till vårt omslag, hur man kan skicka in en elevkrönika, hur man kan skicka in en ansökan om att vara med, eller en intresseanmälan för att vara med som gäst. Och nu visste vi att upp det så det ska bli lite lättare. Det är roligt. Det är jättesnyggt. Så det är bara därför så måste ni gå in. Komna till Skolsverige-podcasten som handlar om Skolsverige och så småningom kommer det att göras med hela Skolsverige. Mm. Eller hur Jakob? Ja, helt rätt. Precis. Och vi som sitter här är Jakob Mölstan, mm. eh, grundskollärare på Jonseredskolan i Partille yep. Och jag heter Karin Berg Och jag jobbar på Skidderska gymnasiet Och är lärare i svenska och religion mm. eh, Och den här podden är ju upplagd så Att vi har eh, Först eh, lite korta nyheter Om veckan som, som har hänt i veckan Precis. Och sen så kör vi ett tema Och denna veckans tema är Att göra fel Precis, vet vad? jag tänkte på början hit Jag tänkte på eh... Magnus och Brasse, sen går på Brasse och sen går han på fyll, fyll, fyll, fyll, fyll, fyll. Precis den grejen. Fyll, fyll, fyll, fyll, fyll. Jag säger det till mina det ibland. <laughs> Självklart. Och de bara, vad pratar hon om? Dem? Sen har Alla vi temat, fel. Alla gör fel. Och sen efter det så lämnar vi ordet till en elev. Och denna veckan kan jag avslöja att det handlar om rasten. Ja, <laughs> så är det. Men... Och vi kör igång med nyheterna. Du hade en nyhet på temat, eh, det var någon ledartext du hade någonstans. Ja, eh, GP har ju fått en ny politisk eh, så här, chef tror jag. Det... Hon är chef för ledarredaktionen va? Ja. Och hon Anglis vet... Teodorescu, något sånt där. Precis så heter hon. Hon har skrivit nu, apropå det, det inslaget som var i Västryck, om om hur segregerade skolor är i Göteborg. Det enda jag skulle vilja säga är ju att hon. hon... Vad handlar det om Nej, ledaren handlar om det fria skolvalet, hon, hon, ah, okay. hon drar det mm. liksom så långt att ja, men, eh, vi kan inte skylla den här segregationen på det fria skolvalet. Eh, utan det gynnar snarare de här eleverna. Vilket är en analys som är ganska ensam. Om. Eh, ja det tror jag inte Men det tror jag inte alls Utan jag tror att det är ganska många Utan hennes kategori som politiskt Som politisk... vi vill tro att det är så Men ja. jag bara är som på allvar kan säga det Jag har ju snarare sagt att ja, men det är en av flera faktorer Snarare än att man har sagt nej Det har ingen påverkan Ja det är ganska svårt att förneka egentligen. Men hon, ja, hon, hon menar på att, att det är bostadssegregationen som är boven och att eh, man med hjälp av det fria skolvalet faktiskt kan välja skola och då skulle man inte, man sitter liksom, man får man lite skylla sig själv blir ju kontentan liksom för du kan ju faktiskt mm. välja det härifrån och för det första är ju det inte sant för att <laughs> du kan inte välja du kan välja skola i mån av plats och i Göteborg där jag har tre barn så vet mm. jag att jag får inte självklart plats på den skolan där jag vill ha mina barn så enkelt är det inte Nej. utan jag, får, jag blir tilldelad en plats eh, om jag inte får plats på den skolan som jag har valt mm. då blir jag tilldelad mm. en plats och då är, så, så var det med. i då har vi liksom någonstans sagt att det här området inte ska bli integrerat med samhället utan ni får flytta på er för det här området är på mm, något sätt mm. fel. Du, du, kanske vi ska integrera hela området kan man ju mm, tycka. Mm. Annars så sätter vi ju en norm i samhället att ni är fel på och då får ni ändra på er. Som, eh, det är en jättestor fråga men det känns så oerhört okunnigt om jag ska vara riktigt ärlig. Det känns okunnigt och så känns det som att här, hela den idén och systemet att så här, dåliga skolor ska försvinna av sig själva. Mm vill gå där. Det bygger ju dels på att de skolorna får bli så dåliga så att alla elever slutar. Och så bygger det dels på att liksom elever inte påverkas av skolövergångar. Och det vet vi att det är inte så. Och, och, och där kan man se att liksom, sådana grejer gör ju att en skola som går i konkurs för att den är för dålig är en förödande katastrof för de eleverna som går där. Mm. Och det, det är liksom mm. någonting man vill ska hända för det är så marknaden funkar. Men hur som helst, det låter ju som att Dels är det en text som kanske är värd att läsa för att förstå vad hon är för person. Men också för att här, lite förstå hur ett dåligt argument ser ut. Jag tänker att vi ja. lägger den på en hemsida, hemsida så kan man gå in och läsa och, och se. Eh, om det här med eh, systemet och eh, så, eh, nationella prov i år 6. Mm. Det blev ju offentligt i samband med den här bety betygsöverenskommelsen. Att eh, de ska bli frivilliga. I NOS uppnattar vi då i år 6. Mm. Nu i veckan så blir det klart att det är redan i år- Redan den 15 april, alltså effektivt under våren, så blir det frivilligt att göra nationella prov i SONO i år 6. Det tänker jag det är nog en ganska stor grej. Och på ett sätt så känns det lite positivt att slippa den administrativa bördan. På ett annat sätt så känns det som att om vi nu ska ha betyg i år 6, och särskilt med tanke på att en, en, en, en, en betydande andel av eleverna byter skola mellan femman och sexan. Om vi inte har nationella prov, vet vi då att de betygen är rättssäkra. Ja, alltså förstår du. Inte för att visa på lärarna, men jag tänker att så här, det är ju inte alldeles självklart att vi ska ha kvar en betygsättning och sex och sen ta bort. Det känns helt oroligt. Och framförallt när det går så fort. Allting ska gå så jävla fort. Det är mm. väl det jag vänder mig emot. Jaha, och nu tar vi bort dem. Det var superviktigt att ha dem. Och nu tar mm. vi bort dem. Och, sen, och då är alla nöjda för att då slapp vi jobba. Man tycker att lärare ska utvärdera sin praktik. Kan politiken gärna utvärdera sin politik också? Kan vi få veta, vad hade mm. det för mm. effekt? Vad, vad spelade det för roll? Eh, lite så kan jag kan Det jag... tycker jag är jättebra och det, det, det är en väldigt bra sammanfattning, vi behöver inte prata så mycket mer om det För det är egentligen hela den grejen ja. att så liksom, det, det känns lite ogenomtänkt Men Någonstans borde säga att alla de som bestämmer Ska vi ha nationella prov eller inte Ska vi betygsätta inte Då borde tvingas umgås med tolvåringar innan de tar de besluten mm. För att fatta vad det handlar om mm. Och då ett av vi har det här med nyheter Och så går vi in på eh, Dagens tema istället. Jacob, då kör vi in på temat. Mm. Att göra fel. Har du gjort fel någon gång? Oh, jag gör fel precis hela tiden. Jag gjorde fel senast. I, ja, jag gjorde fel idag också. Men, ett stort fel som jag tänker på mycket gjorde jag senast igår. Eller så. jag gjorde fel igår eh, på jobbet i mötet med elev. Och jag tänker så här. Som lärare är det asbra att göra fel. Jag tänker att det är bra att göra fel utifrån att man kan modella hur man tar hand om sina misstag efteråt. Man kan mm. visa hur man gör. Jag hade en diskussion med en av mina studenter för ett tag sedan som gjorde ett fel. Och då eh, försökte jag ge henne i året att göra såna fel. Ibland, inte kanske med flit men gör sådana fel. Och <laughs> tänka att okej, okay, det händer. Och sen var väldigt, väldigt noggrann med att inom en ganska kort tid, tidsperiod be om ursäkt och gör det offentligt inför andra så att de ser som att visar hur man äger upp saker. Och framförallt att skilja på så här ja, men jag menar fortfarande den grejen jag sa fast på det här sättet Mm. det var meningslöst mm. för det, jag hade inte behövt bli arg, men det här och det här är fortfarande sant men det här och det här var fel mm. om man förklarar det och visar det hur man gör det mm. så blir det lättare för dem att göra det också tänker jag mm. ja men så är det ju jag tänker på, mm. jag gjorde ju en av mina första mm. grejer mm. som student mm. ja. som lärarstudent så gjorde jag ju ett sånt där fantastiskt... Hade mm. fått för mig att jag skulle vara auktoritär. Jag hade bestämt mig för en ganska hopplös idé. Att jag skulle jobba med källkritik. Och jag hade tänkt att de skulle, alla skulle läsa fyra ganska svåra vetenskapliga texter. Och så skulle de mm. utifrån dem bygga argumenterande texter. Och så skulle de argumentera för olika saker. Du har okay. ju redan här, yeah. det var rent svårt pedagogiskt att förklara vad det var de skulle göra. Mm. Eh, och, och de förstod inte vad de skulle göra och det var ett allmänt kaos. Och så, mm. så här: nu gör ni bara som jag säger. Och så bap, bap, bap, bap, ba, ba, ba, ba. Och så la jag upp liksom och så var ja, arg. Ja. Och jag var sådär jätteoskärmigt arg. Mm. Mm. Och så skade det sig så in i helvetet så jag vill aldrig gå in i den klassen mer. Och så tänkte mm. jag, det behöver jag inte för jag ska ju inte liksom ha den klassen med gång mm. Sen tar det en månad och så ringer den chefen, eller jag, mm. blev, jag blev anställd mm. för att jag fick andra klasser på samma skola mm. Mm. Mm. och sen ringer den chefen och säger, jo förresten jag tänkte du skulle ha den här klassen i litteraturvetenskap Med mm. hösten jag, bara, Nej, alltså, jag tar alla klasser utom just den klassen För det, det mm. går inte Jag har gjort bort mig så Och mm. jag insåg ju någonstans jag hade gjort bort mig. Mm. Mm. Mm. Så när jag kom in så var de inte jätteglada Att han skulle ha den här psykostudenten mm. mm. eh, Men då gick jag in Och så sa jag, då sa jag faktiskt så här, mm. att Jag vet att det där var ingen bra uppgift Jag mm. förstod det Och jag har gjort jättefel Och sen hade vi en rätt termin. Jag hade, men jag fick ju ägna en mm, halvtimme åt mm, att göra avbön. Ja, och, jo, och, och det jag tänker att det finns en grej där För man etablerar en relation i det. Ja. Jag tänker sedan det någon sorts klassensrelation. Det, det sätter ganska bra saker ur, ur precis det. Mm. Och, och jag tänker att det är lite syrospår. För jag vill komma till det där med att man säger ofta. Att det är bra att göra fel. Det är bra att göra misstag för då lär man sig. och så Man kan lära sig av sina misstag och så. Men det ställer egentligen ganska höga krav på klimatet. Mm. Man kan komma in och bara säga, men det gör inget att göra fel. Det kan fortfarande vara den falskaste och mest osanna saken en lärare kan säga till sina elever. Om man inte genuint menar det. Mm. Om man inte genuint har klimatet som backar upp det. Mm. Och där tänker jag lite på det temat att vi ska gå till dagens gäst som är eh, en av dem som jag har sett som är absolut bäst på att sätta det klimatet i klassrummet. Mm. Jag kan sätta honom de och gör det med mina egna elever och jag sätter de honom gör det med andra. Och jag tänker att det är så otroligt imponerande att vi ska låta honom berätta själv. Och det är Carl Heath på Interaktiva institutet. Och då sitter jag så här med Carl Heath som är forskare och designer på Interaktiva institutet i Göteborg. Tja. Det stämmer. Hej! Carl, vi har ju träffats förut. Och då tänker jag säga att du har, tycker jag, ett så himla skönt sätt att förklara Alltså kopplingen mellan en misslyckande och lärande. Ja, det är väl ett område som ligger mig ganska varmt om hjärtat. Eh, av mm. flera skäl. Dels för att jag eh, har haft en tendens att misslyckas ganska ofta. I min <laughs> egen vardag. Och det, därför har jag ganska mycket möjligheter att reflektera över. Ja. Vad det kan tänkas innebära. Eh, för mig och andra i min omgivning. Mm. Eh, men också i hur man tänker kring pedagogik eller hur man jobbar med att få en grupp att ta sig från en punkt till en annan. För mig så, så tänker jag så att misslyckanden, mm. eh, ordet misslyckande, eh, det är så inbyggt i oss att det är det negativa till det som är att lyckas. Men, för det är inbyggt i, våran, i våran liksom, hur orden låter och hur man tänker om dem direkt. Mm. Och man tänker också misslyckande som att vara något som är väldigt personligt. Och något som är i mig eh, på något sätt. Och mm. en sak som jag då funderade mycket över det var att... Och i regel så är en lärprocess eh, en enda lång räcka misslyckanden. Ända tills det är att man faktiskt lyckas med det. Eh, och om man går till sig själv och tänker... Eh, om alldeles vardagliga saker som man lär sig Till exempel om man ska lära sig att laga pannkakor Och mm. inte att lagat pannkakor tidigare eh, Så kommer man i regel inte vara jättebäst på pannkakor första gången Och eh, nästa gång så kanske man är lite bättre Och tredje gången är man ännu bättre Man kanske inte liksom skulle erkänna ett misslyckande första gången Men om man ser tillbaka efter att ha stekt pannkakor 25 gånger Så skulle man nog säga att första gången det eh, var nog lite av ett misslyckande mm, mm. Eller man säger att ja, men den första pannkakan den blir alltid trasig mm. eh, Och så rationaliserar man varför det blir på det viset Och, och någonstans så är den här liksom inkrementella pro processen Alltså den här processen som bygger på att lärande i små steg över tid Och där liksom blir den en och så lär man sig någonting Och så blir det lite bättre och så går det tillbaka och så blir den en svacka. Den kan vi någonstans acceptera, det allra flesta av oss. Mm, mm. Eh, och ett misslyckande det uppstår ju oftast när ett avbrott sker i lärprocessen. Och man sedan inte väljer att gå in i och tillbaka in i den igen. Ja, ja. Så, så det som är min tanke då det är att vad händer om man avdramatiserar misslyckandet. Och konstaterar att den processen i vilket misslyckandet sker, det är då lärande syns. Eh, och då borde vi någonstans hedra den eh, situationen eller se det som en positiv eh, situation. Och alltså, vi, vi har experimenterat med och vad jag har experimenterat med i många olika eh, situationer av lärande där jag har jobbat med grupper och det kan handla om barn eller vuxna i mm. både formella och informella miljöer. Så har jag funderat över vad som händer om man så att säga strukturellt beskriver misslyckanden som en del av en process mm. och att jag som eh, facilitator eller handledare eller lärare i den processen mm. bejakar det här misslyckandet. Mm. Eh, Väldigt mycket och säga, ja. Gen konkret, hur gör du det? Liksom? Det kan ju handla om att jag helt enkelt blir oerhört engagerad I att ett misslyckande uppstått mm. Ett elev som försöker åstadkomma någonting mm. Och jag ser hur mungiperna går ner lite grann För att helt plötsligt så har personen fastnat i uppgiften mm. Och där man går fram och säger Åh, Spännande, har det hänt ett fel? Mm. Eh, och liksom går in med passion mm. i den situationen Och mm. verkligen menar att Det här är ju en jätteintressant situation mm. Här har det hänt någonting Eh, om man då Så att säga eh, Positivt går in i den situationen Istället mm. för att mm. liksom titta på personen Och säga åh vad synd att det blev fel mm. Det var ju himla tråkigt Men nu hjälps vi åt att titta vad det var för någonting ja, ja, ja. Eh, Det är ju två väldigt olika ingångar I den situationen Ja det är det ju så, eh, Och, och eh, där tänker jag att Kan man just jobba med det där liksom, eh, Sättet att bemöta eh, Misslyckandet på mm. eh, Så får vi en annan acceptans för det vi får ett annat förhållningssätt till det, mm. det tycker jag... det är inte att, du sa det förut så här, oj har det hänt ett fel Istället för oj har du gjort ett fel alltså, det språkbruket signalerar lite själva liksom, processen ja, Absolut. Alltså, jag absolut, det handlar inte om skuld mm. och skam Nej. Eh, för skuld och skam är två begrepp som genererar negativa känslor i oss och så, mm. som leder oss på ett helt annat håll än det som är funktionellt för att lära sig någonting ja, absolut. jag vill ju komma förbi den situationen utan jag vill ju titta framåt och säga okej okay, men hur gör vi, vad är nästa steg vad kan ha hänt vi tittar på det, vi experimenterar, mm. vi utforskar Oj, det blev fel igen. Aha, var det samma fel? Eller var det ett annans fel? Och vad borde det på? Och då kommer man snarare in i att betrakta ett fel som en del i en kan man säga, i en, i en forskningsprocess eller i ett, mm, mm -hmm. eh, som ett som ett led i en utveckling snarare än som någonting som drar en ifrån det som man ska åstadkomma. Mm. Så det är lite grann min syn på min tanke om eh, att göra fel och hur man kan liksom, tänka i relation till det för att använda ett fel till någonting som är positivt och framåtblickande. Mm. Det tyckte jag var jätteintressant. Tack för att du var med i skolträ. Tack så mycket. Och det var så alltså dagens gäst Karlhi. Ja, vad roligt det var att lyssna på, på honom. Jag känner ju, jag har aldrig träffat Karl Jag borde ju ha gjort det, tänker Men jag tänker lite, när man lyssnar på vad Karl säger, så tänker jag lite på det här att eh, det, du, kan ju, du måste ju vilja göra rätt mm. för att det ska vara bra att göra fel. Mm. Ja, alltså det kan inte vara fel hur som helst. utan Det måste ju vara med vilja att göra rätt och sen att även efteråt mm. reparera upp till att okej, okay, men nu är det där. Till någonting lärande. Liksom. Ja, men precis. Eh, och jag, men jag tänker lite på att, apropå mm. det här att skapa, eh, skapa eh, ett klimat där man får göra fel. Mm. Det finns ju en. en, en känner du till att, att Fryshuset i Stockholm har en egen skola? Nej, ingen aning. Är det en grundskola och en gymnasieskola? Både eller? och, de har Aha, alltså okay. en grundskola och en gymnasieskola Som om jag har förstått hela rätt Och där, mm. där lyssnade jag på, på Men har lära... det alltså vem som helst går det, typ? Ja, faktiskt så kan du ju söka dit och så, Men de flesta som går där Är ju elever som har kommit Av någon, en eller annan anledning har någon diagnos Eller av en eller annan anledning mm. har kommit lite snett Mm. Eh, och, sådär. och en av de som är en socialpedagog eh, Som jobbar där, hon heter Beatrice ja. Clark Och hon jobbade Eller hon föreläste på eh, Lärarförbundets mm. eh, Och det, det var lite Nu i höstas Och det, det var lite spännande att lyssna på henne För hon pratade om att de har liksom Gått ifrån att det här är elever Som oftast inte klarar skolan Och så kommer de till dem och så får de mm. En väldigt hög måluppfyllelse eh, Vad roligt. Ja, det är jätteroligt och det de jobbar med är uteslutande värdegrunden. Alltså man vill bygga en miljö mm. där det är okej okay att göra fel. Där elever och lärare, mm. alltså det här sociala relationer, man bygger på att. Um, att man har en social. Eh, social alltså att det är okej, okay, lärare gör fel, eleverna mm. gör fel. Det är mm. okej, okay, du får vara den mm. du är. Mm. Du är den du är, du lyckas utifrån dina förutsättningar. Alltså man bygger ett sånt klimat. Nu har jag mm. inte varit där, men jag, som jag förstod det på henne mm. så var det så som mm. hon. Eh, att man jobbar utifrån värdegrunden. Mm. Och därför tänker jag lite sådär att. Jag tycker ofta det här med värdegrund. Mm. Man, har väldigt, man har så fina ord att eh, vi tror att alla elever kan lyckas. Man ju planterar och sätter det på ja, väggen. Typ. Precis. Mm. Men, men, det, för, men att få det att sitta i väggarna, det bygger ju på att jobba med det varje dag. Men mm. Att, att, mm. Ha en, att jobba med värdegrunden som tema är ju därför helt jättevärdelöst. Jä jä mm. Det är ett jättetydligt sätt att, att, att avskilja det från vad det egentligen borde handla om. Ja. Och det är väl alltså den typiska fällan du kommer in på ett tidspunkt, men det är väl den typiska fällan för alla skolor som finns. Så att så här, man har någon sorts ledod, eller liksom, man ska vara glad och lära och, och sig. Och det är så här, ja, fast. Mm. Men det är ju inte det, för det sitter bara på skylt, eller det sitter på en dörr, och sen så. Och där bör man jobba med det på ett annat sätt. Och då tänker det är ju inte sånt att de gör det i så fall på den där skolan i fryshuset, för att det är där finns det ju en möjlighet att jobba med den kulturen. Utifrån det så kan man komma till väldigt intressant lärande och det kan man inte ha som en lära känner grejen på året utan det behöver, vara, det behöver vara någonting som är genomgående. Jo, men jag tänker att det hör ihop att vi mm. tror att alla elever kan och därför ska lyckas. Det hänger ihop med att vi tror att alla elever ibland kan mm. göra fel. <laughs> ja. Alltså, för att ja. om de ska kunna lyckas så måste de också kunna göra fel. Ja. Och att, men att det är ingen fara. Vi tror att alla elever kan göra fel, men mm. det är ingen fara för det går att reparera längre fram. För de kan också lyckas, eller ja. de ska lyckas. Ja. Vi tänker att vi har liksom byggt in att göra fel är bra. Mm. Samtidigt som vi har en gymnasieskola där du har exakt ett läsår på dig att göra rätt. Mm. Och gör du då fel? under Det alltså, det betyget hänger med dig när du är 37 också. Ja, ja, ja. Och, och, och, men jag, här, jag har aldrig kunnat jobba på gymnasiet på det sättet. För här, hur möter man elever och säger, ja, men det är klart att du får göra fel, det gör ingenting. Och så vet alla inblandade att så här, ja, fast du sänker ditt betyg. Du börjar resa mot botten nu. Fast, nej, det är då det gäller att du har faktiskt jobbat med de där kriterierna. Förmågan måste mätas inte en gång utan typ fem. Alltså varje uppgift mm, måste mäta mm, mm, om och om igen. Ja, men Du kan ju tillräckligt många fler på många ställen. Alltså du ja, kan fast... inte säga att inte, det inte gör någonting att göra fel, mm. för det sänker ändå underlaget. Ja. Och jag lovar att det finns lärare som ändå säger, visst, ja. man ska liksom, man, jag förstår grejen men man kan jobba bort det med en bra bedömningskultur. Mm. Men det hela systemet som sådant bygger upp för press, det bygger upp för stress, mm. det bygger upp för att du absolut inte vill visa din lärare dina misstag eller dina missuppfattningar mm. och så för att det här är en person som har väldigt mycket ansvar och skyldighet och bedöma på det det sättet. Mm. Alltså där någonstans så tänker man ju att man tar bort en stor del av lärarnas möjligheter i ett sådant system. Ja, men och det precis. är så tråkigt för att man tror att det behövs för att utmana äldre elever. För att de är så stora att de klarar det, slash behöver det. Och då tänker jag att nej. Ja, fast fortfarande är det ju så jädra korkat för att om du ska ha eh, mm. att skriva en utränad mm. uppsats mäter du år ett, år två, år tre mm. Mm. Mm. och det är klart som fanken att skriver du inte bättre i år tre, <går> då, alltså det är klart att du gör mm. eh, och, då är det väl, och det är väl inte så att det är någon som mm. är intresserad av när du skrev två år innan, innan du hade utvecklats den nivån. Fast hur lite med betyget gör det. Ja, betyget spelar ju roll ja. och det är det som blir så sjukt. Så mm. att, att vi inte har ämnesbetyg, mm. ämnesbetyg nu, då blir det lättare att göra fel i skolan. Bra ju. Du apropå ja. det med det är så bra att göra fel och så. Är alla fel bra? Förstår du vad jag tänker? Jag ja. tänker så här, är det verkligen en sanning? Nej, det är roligt att du ställer den frågan för jag vet inte. Menar välst det? När låter man ett fel vara fel? När låter mm. man det bestå när låter man liksom alltså så här det finns ett rätt svar. Det finns ett fel svar. Ja. Det finns massor massa olika så här, sköna sätt att på fel sätt räkna ut en uppgift mm. som man kan lära sig av. Mm. Men man måste ändå skilja på att det är rätt eller fel. Jag hade en jätteintressant lektion idag med, med några av mina fyrer som handlade om bråk. Den, de skrev så här, tecknat talet 7-8 delar. Mm. Men den elever vänder på det och det blir 8-7 delar. Och de var en gruppdiskussion tillsammans enligt en amerikansk modell som kallas en fishbowl. Så de, de sitter i de här fyra och har en diskussion. Och resten av oss är runt omkring och kollar på. Och då eh, försöker de andra tre förklara att ja men, åtta sjundedelar är inte samma sak som sju delar. Mm. Utifrån att de, de vet att okay, alla tankar är viktiga i det här forumet. Här är det bra. Vi ska liksom ställa lärorika frågor och de de säger de, de hade det varit ett prov så hade du kanske fått lite mindre så du kanske inte är helt rätt. Du vet men de, de letar efter liksom på något sätt ett jättebra sätt att komma in i där. Och då tänker jag säga att det är schysst, men man borde också kunna säga nej, här är fel. Ja. Det, det måste finnas, mm. det är ju lite så att vi har punkt och stor bokstav i svenska, mm. Mm. vi stavar orden på ett mm. speciellt sätt, det är rätt och det mm. är fel Men vad är skillnaden då mellan de felen och de felen som man får göra utan problem? Eh, om du ska skriva till exempel en essä, så kan den hur får jag den att bli bättre? Mm. Då är det ju inte så att det här är fel Nej. men det finns ett bättre sätt att lösa problemet, alltså du får ha såna det, ämnen. Det är de intressanta aspekterna, precis ja. alltså, det, det, Man kan tänka att de här sakerna som där det finns ett tydligt rätt och fel, det är alltså små saker som inte är så intressanta. Och problemet är att när det är de som blir huvudsaken, när det är de som är det viktiga. Mm. Det är då man är ute på ljudvatten. Mm. När det spelar någon roll om du skriver sju åtta delar, fast det menar åtta 7 mm. Eller tvärtom. När det spelar någon roll om du skriver bokstäverna snyggt. Eller när det spelar någon roll om du liksom på något sätt glömmer de stora bokstäverna. När det är det som är det viktigaste av allt. Det är då man är ute på ljudvatten. För då kan man inte ha det här fokuset att... ja. Ah, Okej men det är bra att göra, det här var inte det bästa alltså. Jag kan göra det här lite bättre hit. hit. Och då tänker jag så här: det, det är något med Perspektiv där så vi behöver jobba. Så och, och jag tänker att alltså, när man, med mina elevers åldrar När man inte tar de sakerna på allvar När man låter dem gå igenom en skola som präglas av Enkel faktakunskap Och liksom rätt och fel Och så på det sättet mm. Då lägger man första stenen till att bygga en skitdålig grej sen Då kommer man in på det här med att så här, Man får elever som när de går på gymnasiet Bara dör av att liksom inte ha A på en kurs, eller liksom de dör och att göra fel på någon prov eller liksom, vet mm. du det här som leder till att man kan bli så stressad att du kan bli utbränd innan du ens har liksom tagit mm. studenten mm. Men du, vet vad jag har tänkt på? Nej. Jag har tänkt på en annan sak i det här som vi börjar nästan i och mm. jag, för jag frågade dig om du kan göra fel mm. och jag tror lite att um, det bygger på det att kan, kan du tillrättavisa en kollega till exempel, är det mm. okej okay mm. i ditt på din skola att göra fel har ni det klimatet att ni inför varandra gör fel och att ni kan mm, säga mm. men hör du, nu där blev lite tokigt ja, ja det, det tror jag vi har och, och, och jag förstår precis vad jag menar för att sånt där är jättetvila spår hos eleverna såklart, alltså mm. om, om jag har en, en diskussion med en kollega eller om du var det, mm. och sen två minuter senare jag är så, stör, så är vi i vår klassrum och ska undervisa eleverna märker det mm. går man därifrån för att man har alltså, en dålig diskussion för att man har ett klimat på skolan i personalrummet som är bara en våtfylld av dålig stämning som sätter sig mm. även hos eleverna. Och på mm. samma sätt, har man skyddar upp med sina kollegor, det sätter sig också. Om mm. man liksom får utvecklas som person och, och sitt ämne och sitt intresse. Och, och man får liksom något sätt, man kan ha en klimat där man lär sig av varandra. Mm. Då är det någonting man bjuder in eleverna i. Och jag tänker att, att jag tänker att det finns ett väldigt stort värde i när man ska sätta det här klimatet mm. att göra fel. Mm. Att faktiskt också lärare vågar eh, gå utanför sin bekvämlighetszon. Ja. Våga eh, prova saker. Att, eh, våga... Saker som inte kan så som, ja. som inte var som bäst på. Alltså förr i tiden så var det ju en tanke om att läraren är den som kan mest. Med det är till och med betygssystem där det högsta betygskriteriet var synonymt med att du jämnbörde med läraren. Eller liksom du är lika kunnig som läraren. Mm. Det fanns inte på kartan, Boksa och att det fanns inte på kartan. Att någon i rummet visste mer än läraren. Och jag tänker att det är en sanning när allt som händer i skolan är vuxengrejer. Mm. När det bara är skolans mål, när det bara är... Alltså mm. innehållet från skolan, från boken. Mm. Men så fort skolan handlar om någonting som är från elevernas verklighet eller är elevnära så är det ju helt orimligt att tro att vi vet mer om dem om allt. Mm. Precis. Alltså det är, helt, det är ju helt skallskadat. Mina elever vann eh, vår kommunala skolhandbollstävling för typ en vecka sedan. Mm. Jag hade inte kunnat göra hälften av de grejerna som de ungarna gjorde på den planen. Och de är tio bast. Självklart inte. Jag har en elev som går i taekwondo. Jag har ingen aning om taekwondo. Jag har två elever som spelar fiol. Jag har ingen aning om det. Jag har en elev som sjunger i någon och sen, Jag har ingen aning om sånt. Nej. Alltså, det, är så här, det, det finns massa saker som de kan som jag inte kan. och Accepterar man det och inser att det är också sant om det vi gör i skolan. Mm. Då är det naturligt för lärare att få göra fel. Men alla är inte det. Det är en generationsgrej. Ja, men jag tror också att det är en, ett skolsystems grej, att Eftersom det, vi har varit den här eh, ensamma mm, kunskapsbäraren. Mm. Det liksom har varit den traditionen. Och jag tror mm. att eh, vi i och med att vi får in hela världen i klassrummet kommer att behöva förändra den synen. Eh, men det har tagit en stund att komma dit kan jag säga. Jo, men det är klart är det. Om man får någonstans respektera de som inte är där än. För de behöver mm. hjälp att komma in i den processen. Det finns ingen mening att liksom, skuldbelägga folk som inte är där än. Men vi behöver landa i att det är det vi ska. Ja men på något sätt är det så Samtidigt som mm. det är så att eh, De kan en massa andra saker Som vi gör fel eller hur? Mm, Precis, ja. det är en jättebra tanke Jag tänker att vi avslutar det här temat precis här ja. Och så går vi över till eh, Sista ordet som vi ger till en elev Som idag handlar om raster Ja, ja spännande ja. Det tar vi att lyssna på jag tänkte prata om rasten. Eh, rasten. Eh, varför det är bra med rasten. Är att man, man ska alltid vara ute någon gång på dag. Annars blir man rätt snurrig. Vad jag gör på rasten. Jag spelar mest fotboll. Ibland när. Det är dåligt väder. Och det är tråkigt i vattenpölar på fotbollsplan. Då vet det. Kör jag King. King är en, ett spel. som man har fyra rutor. Man får stå i en ruta. Och, och det finns... Bonde, knäckt och dam. Och kung. Kungen är den bästa. Hur man får alla med på rasten. Om man, om man vill... Alltså de, som, de som brukar spela fotboll, då, som jag. Eh, vi brukar fråga dem först. Sen som det är några nya som vill prova på. Som kommer sen och frågar om de vill vara med. Så får de jättegärna vara med. För det, blir, det är alltid roligare när man är fler. Kompisträdet ett träd, om man inte har någonting på rasten att göra och man vill äh, vara, vara med några andra på rasten, då är det bra att gå till kompissträdet. Vid kompissträdet så kommer det alltid någon och frågar äh, äh, om man vill leka just den leken. Äh, frågar om man vill leka den leken så får han svara ja eller nej. Våra lärare tycker det är jätteviktigt med rast. Jag håller med min lärare om att rasten är jätteviktig. För när man alltid kommer in efter rasten så kan man lära sig mycket mer av det, det, det som vi ska lära oss. Till exempel då Det är det bästa på hela skolan. Hej då!